І человеку, «А русські невинною кров'ю проливають», – докладував сержант Шірмат, син татарського народа. Чернота вислухав рапорт, об'яв поглядом гур чоренармійців і зважував у думці, як йому повестися. Адже скільки вже було випадків, коли доводилися ліквідувати загони НКВД-стів, одягнутих у партизанський стрій. «Черці потім не переодягнуться». Але як мені упевнитися, загорив сотене, що в бою ви не вдарите нам у спину. Ви ж присягали червоній армії? «Нас мало», – відказав Шірмат, – «і ви зможете в будь-яку хвилину зробити нам чекін башка. Присягу большевикам ми складали під примусом, а тепер я клянуся лахом, що до останньої краплі крові буду мститись тим, який за одну добу виселили всіх татар із Криму в невідомі краї, і робив це генерал Дерегачов, якого ви, спасибі, відправили в Джаханнам до самого Ібліса». І узбекові донині серце крові обливається за батьків своїх, яким стинав голови будьонний двадцять років тому. А чому має воювати за москалів чеченець, якого Москва вже ціле століття знищує на пні? Прийми нас до свого війська, командире, і твоє серце зрадіє, побачивши нас у бою. «Вірю вам», – промовив Черноте, – «візьми їх у свою чоту», – звернувся до чотового грома. І навіть під твоїм оком командує цим відділом сержант Шірмат. А що там чутно на тому боці, спитав по у сержанта, коли розпочнеться наступ? Після вашого праздника будь-якого дня, це напевне. Досі очікували, що після совєтського заклику виходити з повинною повалять з лісу партизани. Не вийшов ніхто, крім воєнних дезертирів і злодіїв. Вони поповнили винищувальні батальйони. Та це... «Мізерота, тому вас бояться. Сотні тисяч військ обступило космач. Буде залучена і авіація. І ви, знаючи це, прийшли до нас?» Чорнота підозріливо глянув на Шермата. «Не сумнівайся, командире, з докором мови сержант. Ми і там загинули б. Нам смерш стріляє стріляють спини. А коли загинемо на вашому боці, то в бою із заклятим ворогом». Зрозуміло. Гей хлопці, гукнув до партизанів чернота. Вертайтеся на Майдан і заспокойте людей і священика, хай нині нарід ще попризникує. Ну а ви мусите нам вибачити, усміхнувся сотини до Шермата. У космичі мечеть ще не збудована. Бог один для всіх. В мечеті і в церкві звів Шермат до неба руки, потім козирнув і вернувся до своїх. Колишні червоноармійці розібрали зброю, вишукувалися у колону по три з сержантом Черматом попереду, за ними стала партизанська чута, чутовий грім з командою до вимаршу, і військо звернуло з головної вулиці на бічну дорогу, що вела до Акришорів. Обід у Ганни був мало схожий на праздниковий. Швидше він нагадував останню апостольську вечерю. Обідали мовчки тільки і того, що полковник Степови повідомив про початок більшовицького наступу. Велика блокада розпочнеться після 20 липня, коли закінчиться строк виходу партизанів з повинною. Едвард відколи не стало піта замовк і туги і осамотнення. Він не мав з ким по-своєму заговорити. Один лише орест Потурай видобував його з мовчанки, перекидаючи з ним ряди годи словом другим по-голландськи. А Чорнота, якщо починав розмову, то тільки про свій план бою в Акришорській ущелині, яка після Яблонівської дороги і зірваними мостами була єдиним коридором на півночі, котрим могли пройти панцерні машини і танки за Кришорів до кос. І для веселяй ліди, які мовчки слухали розмову командирів та ущелена уявлялися косматськими термопілами, де поляже не одна сотня українських гоплітів. Така наша перспектива, не прийдешні дні мови після довгої мовчанки Степової, і іншої не буде. Наш округ мусить прийняти бій з червоною мітлою по всьому колу косматського кордону і попереджу, бій буде... Програшний, хоч боротьба продовжуватиметься і далі, з-підпілля. Хто залишиться живий, відійде в гори, в ліси, підготовлені криївки і провадитиме тактику вилазок, від яких в окупантів має горіти земля під ногами. І так будемо чекати Третьої світової війни. Потурай ворон скинув бровами, глипнув на полковника і повів долоною по обличчі, ніби сував з очей полуду. Сказав, цього може і не статися. Промова Черчиля у Фултені була, на мою думку, сього на політичною заявою про можливість війни, а не про її негайну реальність. Напевно, це було. Спонукування совітів до надмірних витрат на озброєння, які б до решти виснажили, і так слабку їх економіку, від чого Союз до конче заламається в майбутньому. Але коли це станеться, ніхто не знає. Нам же треба зберегти сили і водночас безперервність опору. Тільки так ми сповіщатимемо світ про нашу волю до незалежності.